Страхът 29-та лекция от Учителя, Държана на 7 май 1924 г. София Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите. Тайна молитва Прочете се темата как познах, че имам ум? Тема за следния път. Защо човекът има уста? Въпросът, как познах, че имам ум, е отвлечен като предмет. Никой досега не е видял ума, следователно, мъжно се говори за него. Но въпросът, защо човек има уста, е лесен за разрешаване. Какво доказателство може да дадете по въпроса, защо човек има уста? Най-първо ще отговорите. Човек има уста, за да яде. То е право, но това не е цялата истина. В устата се крие и друг един орган. Органът за говорене. Устата е създадена, за да изрази разумното в човека. То се изразява чрез езика. Езикът служи още и за това да изпитва вкуса на нещата. Някои хора чрез устата още и дишат. При всички тия служби на устата, за какво обаче най-първо е създадена тя, ако кажем, че устата не служи първо за ядене, това не е доказателство, защото било е време, когато не е имало уста. Значи, Природата, единственият метод за хранене, не е чрез устата. Да си храним чрез устата, това е един специален метод. Ако природата би накарала човека само да говори, той не би създал устата. Значи най-първо природата е създала в човека иллюзията да еде и той, като видял хубави, вкусни неща, отварял е устата си и с това се е измамил. Подкупил се е. Сега ще ви приведа една алегория. Искаш една услуга от някой човек. Ако този човек е женен, той ти казва, нямам време, жена, деца, заед съм. Ако е професор или заема каквато и да е друга длъжност, казва, имам работа в училището, в канцеларията, не мога да ти услужа. Но ако на този човек ти кажеш следното, слушай, Услужи ми с това, което ти моля. Аз имам един чек от 2000 лева, на тебе ще го дам. При такова условие този човек ти казва Добре, на твое разположение съм, готов съм да ти услужа. Тъй, че при наличността на тия пари, готов е за всякаква услуга, а щом няма пари и време за услуга няма. Природата, като е създала устата, това подразбира, че предлага на човека един чек от 2000 лева, за да опита той всичко, което е направила. След вкуса е дошло говоренето. В първо време човек е мислил, не е могъл да говори, но след като природата му е направила устата, заставила го е да говори. Той е знаел какво е нужно да говори но е трябвало да се помъчи да изговори думите. Природата му казвала, «Аз ще ти дам това, което искаш, само след като ми кажеш името, след като го изговориш». По този начин именно тя го е заставила да говори. Само така човек е научил имената на всички животни, растения и избори и камъчета в природата. Следователно, устата най-първо е създадена, за да изпита външната страна на природата, а след това, за да може да изрази разумното в природата. Това са два важни процеса. Единият процес е отвън навътре, значи от природата към нас. Другият процес е отвътре навън. Тия два процеса съвпадат. Най-първо е създадено сърцето в човека. Сърцето изразява един процес отвън навътре, а да мислиш, значи да живееш отвътре навън. Всеки човек започва да мисли, когато има вече известен образ и когато този образ със своите впечатления е оставил дълбоко отражение в него. Тогава човек започва да различава тия образи, започва да ги опитва. В такива случаи се явява умът който започва да прави разлика между разните образи и предмети, които са му причинили приятност или неприятност, радост или скръп. Приятността и неприятността се предизвикват от физическия свят, а радостта и скръпта – от духовния свят. Сега, за да може да се разберат някои неща, човек трябва душевно да се повдигне на едно по-високо ниво, Своите разбирания. Обкръжаващата среда оказва влияние върху човека. Ако вие заобиколите човешкия ум с къщи, с пари, с удоволствие, с градини, с ниви, всичката му философия ще бъде материалистическа. Той ще говори за къщи, за ниви, за градини, за всичко, което е видимо. Такъв човек ще бъде цял естественик. Отнемете ли му къщата, отнемете ли му парите, градините, нивите, да остане без тях, той ще си създаде една отвлечена философия. Следователно, природата употребява два метода за възпитание на човека. Най-първо тя дава, а след той взема. Защо? За да го застави да се повдигне на едно по-високо ниво. Аз влизам в тази област, за да ви покажа този велик закон. Вие много пъти си задавате въпроса, защо трябва да страдаме? Аз ви питам, защо пък да не страдате? Това не е обяснение на въпроса, то е по-скоро отклонение от въпроса. Изобщо, страданието е необходимо. За да прогресирате, непременно трябва да ви се даде нещо и после да ви се вземе. Ще ви обясне мисълта си картинно. Представете си, че ви изваждат с едно дебело въже от един кладенец дълбок 500 метра. Той въже е необходимо за вас. Докато ви издигнат на повърхността на земята с това въже, вие изпитвате приятност. Но представете си, че това въже тежи 4-5 кг и като се качите горе, ви го окачат на гърба. Питам ви, сега, това въже ще ви причинява ли радост? Не. Радостта ви ще се превърне в скръп. Изобщо трябва изяснение на нещата. Вие мислите едностранчиво, понеже изхождате само от материалния свят, от настоящия живот. Казвате, този живот, който ние живеем на земята, е реалният живот. Да, така е, но това са ваши субективни схващания. Представете си, че вие сте радостен, понеже дъщеря ви, 22 годишна мома, е завършила науките си. Радостен сте още и поради това, че майка ви, с която не сте се виждали много време, дойде в дома ви по този случай. При тази голяма радост аз ви хващам, връзвам ви свъже и ви пуштам в един дълбок кладенец. Питам, на какво ще се обърне сега вашата радост? На скръп. Вие започвате да си молите да ви извадя от кладеница. Тогава аз взема да навивам въжето и да ви вадя от кладеница. В този случай, вашата скръп се изменя на радост. Като излезете вън от кладеница, ще ви кажа. Понеже вие опитахте скръпта и радостта, няма вече да ви пущам в кладеница с въже. Радостта и скръпта са състояния, които се сменят Постоянно в човека. В един момент усещате радост, в друг скръп. Всяко страдание е слизане в материята, за да се качите после по-високо. Следователно, когато минавате от едно състояние в друго, навлизате в една зона, която ви причинява страдание. Това е неизбежно. Законът е такъв. Щом имате страдание, това показва, че пътувате през една област неприятна вам, щом имате радост, пак пътувате, само че през една област, която е приятна вам. И двата процеса са процеси на движение в природата. Вашите очи не са отворени, нямате духовно зрение. Вие виждате нещата с физическите си очи, защо не виждате нещата духовно? Защо вашите очи не са отворени? Заради вашия страх. Вие сте много страхливи. Единственото нещо, което спъва сегашните ученици да прогресират бързо в духовната наука, е страхът. Аз съм срещал малко смели хора в света. Не говоря за смели, за безстрашни, само за един момент. Например, някой човек може да бъде смел, безстрашен на бойното поле. Там може геройски да влезе в 10 най-страшни сражения, но оставете го в обикновения живот, там ще се прояви като най-голям страхливец. Вземете му парите от касата и той вече е по страха за утрешния ден. Страхът е, който ви спъва навсякъде. Този страх влияе върху ума ви, пречи ви да се проявите. Вие имате някое добро желание, но се възпирате да го проявите. Аз наблюдавам следното в много от вас. В някой ученик възникнала някоя добра идея. Иска да поговори с мен по този въпрос. Гледам го. Засилил се. дойде при мен и току се спре, кажа си. Хайде сега да не занимавам учителя с такива въпроси. Аз го оставям свободен. Нищо не му казвам. Друг път дойде да ме занимава цяла час с някой дръбна въпрос, който не заслужава да се разглежда. В първия случай, той считаше важния въпрос за маловажен, понеже разсъждаваше по-човешки. Той мисли, че важният въпрос ще ми отнеме много дълго време. Важните въпроси отнемат най-малко време. Малките въпроси са като циганските тръни. Часове отнемат, докато се премахнат. Големия трън лесно се набутва, лесно се хваща с щипците, а речеш ли да хванеш малкият трън с щипците – той се откъсва. Него и сигла не можеш да извадиш. Някои от вас мислят, че лесно се решават малките въпроси. Лъжат се. Не е така. Големите погрешки в света много по-лесно се изправят, отколкото малките. Когато кажем, че трябва да поправим малките погрешки, това подразбира, че трябва да се започне една сериозна работа. Например, някой път сърцето ми трепне. то не трепва от любов. Ами от какво? Трепва от нищо и никакво. От страх. Вие всички се плашите. Беспокоите се, дали ще спечелите нещо от това, към което се стремите, или не. До тогава, докато в вас седи идеята, че ще спечелите нещо, че ще може лесно да влезете в небето, вие сте на крив път. Ако аз ви говоря, че вие трябва само мене да слушате като учител, че ако ме слушате ще отидете на небето, дето ангели ще ви посрещнат, райските врати ще ви отворят, няма да остане нито един от вас тук. Защо? Защото това е подкуп. Отде знаете, че ще влезете в небето? Това, че аз ви го казвам, това може да са голи външни обещания. Ако ви говоря на божествен език, няма да ви обещавам нищо. Ще кажа само Елатес мен. Казано и свършено. Ето защо, когато вие разсъждавате за истината, трябва да разсъждавате извън времето и пространството. Това значи, че онова, което схванете по даден въпрос, трябва да стане моментално. Един ден, една ученичка дойде при мен и ме запита следното. Учителю, до сега съм те запитвала големи работи, но сега искам да ми кажеш една от най-малките добродетели, които трябва да развия в себе си. С този неин въпрос ще отговоря на всинца ви. Ще гледате да се освободите от страха. Страхът съществува както у всички животни, така и у всички растения. Той малкото, което прави сърцето ви да трепва, е страхът. Той спъва всички хора и първата жена се оплаши. Онзи адепт, който беше на дървото и каза, как, няма няма да се откъснеш от този плод. Тя се оплаши и от страх веднага се съгласи и каза, ще приема плуда. Тя не е разсъждавала никак. Всички престъпления в света стават все от страх. Искаш да станеш учен, защо? От страх. Искаш да станеш доктор. Защо? От страх. За сега страхът е само една подбудителна причина. затова това нещата не стават правилно. Страхът, като влиза в нас, внася отрова в организма ни, вследствие на което ние не ни може да използваме разумно знанието. За да се събуди стремеж към знание, има други подбудителни причини – Зато и се казва в Писанието, че на страха трябва да противопоставим най-малката любов. Вие още не сте опитали най-малката любов в света. Онзи, който е опитал най-малката любов, той може да опита и най-голямата любов. Вие сте на средата, нито сте горе на небето, нито сте долу на земята. За сега ще гледате да се освободите от две неща. От страха и от докачението, от обидата. Ще разглеждате страха от всички положения, понеже той постоянно реагира върху вас, постоянно ви влияе. Причината да се докача човек е пак страхът. Той се плаши, че ще урони неговият престиж. Някои хора ми казват, знаете ли какво говорят за вас? Зная, но не се плаша. Ако се плаша, ще трябва да се разправям с хората. Никой не може да урони вашия престиж. Помнете следното нещо. Не е било време и няма и да бъде, когато някой е сполучвал да вземе благото, което Бог е дал някому. Няма нито един пример, дето някой да е успял да вземе благото, комуто и да е. Това е един велик закон. Следователно, целият космос да се вдигне против тебе, цялата Земя и цялата Слънчева система, никой не ще може да ти отнеме това, което Бог ти е дал. Вие седите на една скала, на един велик закон, но се страхувате, че някой може да ви вземе благото. Вие мислите, че Бог, който е създал света, може да се мери с вашите мерки. Не Казвал съм ви и друг път, че у Бога няма обратни решения. У Бога има нещо велико и за най-малкото нещо, което е обещал. Той е всякога буден. Това, което обещая веднъж, всякога го изпълнява. Няма ум по-буден от Неговия. Значи, никой не може да ни лиши от това, което Бог първоначално е обещал да ни даде, затова трябва да бъдем свободни и безстрашливи. У Бога няма страх. Ако вие сте страхливи, това не е от Бога. Това е от дявола. Страхът е начало на греха в света. Забелязал съм, че когато учениците дойдат в училището, в първо време се оплашват как и кога ще завършат гимназия. Завършат гимназия... Влязат в университета, боят се как ще го изкарат. Завършат университета, сега се плашат как ще си намерят работа. Някой е чиновник, казва си, ами ако ме уволнят, страхът царува навсякъде. Той ви свързва психологически. И когато ние се избавим от тази язва, от тази душевна проказа, страха, ще бъдем хора свободни тогава вече можем да говорим за друга философия. Докато страхът не е излязъл от вас и да ви се каже истината, вие ще я обличете пак в дрехата на страха. Щом обличете истината в дрехата на страха, тя се покварява. И истината може да се поквари. Ако в едно нечисто шише налеете чиста вода, тя все ще има малко мирис, който ще разваля вкуса й. За да бъде човек абсолютно свободен, трябва да бъде абсолютно чист. Абсолютно свободни и чисти са уния, които са безстрашни. Само безстрашният човек може да стане верен на Бога. Той е верен във всичките векове, а това е ценно качество. Имаш ли страх, може да изневериш на Бога. Щом сгреши човек, после се разкаява. Онзи, който греши, се разкаява. Това е хубаво. По-добре обаче човек да върши нещата без страх. Той е едно от най-благородните качества. Не говоря за нахалство, но за безстрашие. Веднъж приемеш едно убеждение, решиш да служиш на Бога, изпълни го. Тогава ще дойде най-малката любов в тебе. Зададе ми един мой ученик един малък въпрос – който чул от някой германец, а именно, казвало се, че в човека имало отворена една толкова малка врата, че една слънчева прашинка могла да мине през нея. Всеки друг, който успявал да мине през тази дупчица, щял да ходи където иска, по слънцето, по луната и по всички останали планети. Това е действително така, за да можеш да излизаш извън тялото си, трябва да изучаваш този закон на смаляването. Аз не ви говоря за този закон, защото сте страхливи, а на страхливи хора нищо не може да си говори. Един ден, когато се освободите от страха, и аз ще ви говоря за това. А сега, какво ще ви разправям? Да кажем, че река да ви прекарам през тази малка дубчица. Какво ще стане с вас? Вие ще се разтреперите от страх. Ще се разплачете и аз ще трябва да ви вкарам пак вътре. Знаете ли колко време ще ми трябва, докато ви вкарам отново в тялото? Това е една алегория. Изисква се човек да бъде абсолютно без страх. За да бъде ученикът без страх, душата му трябва да бъде изпълнена с любов. Страхът е качество само на животинския човек. Следователно. Всички хора, които се страхуват, животинското ги управлява. Такъв човек може да е завършил 3-4 факултета, обаче животинското го управлява. Сега някой ще каже, тогава не трябва да бъдем учени. Не, нищо от това. Има учени животни, има и прости животни. Има учени хора, има и прости хора, но страхът разваля всичко. Сега ще турите в себе си принципа БЕЗ СТРАХ Той ви дадох като мото. Вие мислите, че е много лесно да изхвърлите страха вън от себе си, но трябва да го виждате навсякъде в проявите си и да умеете да се освободите от него. Искам да бъдете свободни. Този въпрос занимава всички ви. Дойде при мене някой и ми казва защо постъпи така, еди, коя си сестра? От страх. Чудни сте вие. Главата ми побеля от тия ваши глупави въпроси. Защо тази сестра така постъпи? От страх. Ами ти, защо питаш? От страх. Защо не живеем братски? Защото ни е страх. Защо не се примирим? Защото ни е страх. Ами кога ще тръгнем правилно към Бога? когато любовта ни изпълни сърцата. Кога ще стане това? Когато страхът изчезне от вас. Тъй си ли въпросът. Може да имате културата на всичките минали векове, може да имате културата на всичките бъдещи векове, нищо не ще може да направите, ако имате страх. Ако мислите да разберете божественото по друг начин, лъжите се. Някой път може да ви приведа много авторитети на миналото и настоящето, да видите какво говорят за любовта, за постигане на Божественото. Апостол Павел казва, ако говорим с человечески и ангелски езици, а любов нямаме, нищо не сме. Значи, ако бихме имали всичкото знание, което ангелите имат и знанието, което хората имат, а любов нямаме, нищо не струваме. Ще бъдем като Кимвал, що дрънка. Върху този стих никой не се е спрял да размишлява. То е един символ. Вие ще кажете, че сте ме разбрали. Ще кажете, страхът беше досега. От сега нататък нямаме страх. Не, досега вие изучавахте само резултатите на страха, а самия страх не сте го хванали. Вие трябва да хванете самия страх. Разбирате ли? Аз ще ви приведа един пример за поука. Това се е случило преди 60 години във Варненско. Един учител си направил градинка, посадил в нея най-хубавите цветя, искал да даде на децата пример. Отива една сутрин в градинката си, вижда едно човешко извержение вътре. Отива втора, трета сутрин. Все същото нещо намира. Чуди се, как става това нещо, не може да разреши въпроса. Как биха постъпили някои учени хора в този случай? Ще вземат да изследват състава на това извержение. Няма защо да го изследват. Това извержение е резултат. Задачата е тук да се хване Той, който хвърлят е извержение в градината. Така постъпил този учител. Олавя виновника, дава му един добър урок и втори път той не се е да влиза в градината без позволение. Страхът е, който внася тия човешки извержения, тия най-мръсни работи в сърцето. Хитър е той, но ще го хванем един ден и ще му кажем. Кой ти дава това право да влизаш в моята градинка? Скоро вън от градината. Ще му дадем един добър урок. Някой път казвате, трябва да се проповядва на хората, но не проповядвате. Защо? Пах страхът действа у вас. Някой път ви кажа нещо по-силно, но категорично и наблюдавам как ще изтълкувате думите ми. Казвате, учителя трябва да кажа това нещо малко по-другояче. Вие мислите, че аз нося външния ум. Като кажа една истина, ще я кажа, както разбирам. А това, как мислят хората, то е друг въпрос. Те нека мислят за себе си, и аз ще мисля за себе си. Има закон, който регулира отношенията. Как трябва да говоря? Всяка истина трябва да се каже без страх. Ако искам да кажа една истина, а мисля, че ще ми критикувате, ще дойде страхът ще кажа това, което не искам. Щом дойде страхът, ще кажа това, което не искам. Щом дойде страхът, човек говори това, което не му е приятно. Когато искаш да кажеш една истина, страхът ти казва «Знаеш ли как ще пострадаш?» Ти трябва да му отговориш. Именно за това ще я кажа. Ти нали знаеш, че ще изгубиш положението си? Именно за това ще я кажа. Сега аз не искам да се обърнат хората към Бога от страх. Ако бих говорил от страх, както говорят другите проповедници, друго нещо щеше да направи страхът. Аз говоря от любов, която не иде от страх. В тази любов, с която ви говоря, страхът не влиза. Любовта е, която ще оправи света. Вие трябва да бъдете свободни. Щом кажете, това нещо е невъзможно, това е страхът, който действа в вас. Не му е дошло времето, страхът действа в вас. Някои от вас се запитват, защо Учителя не е събрал? Ние нищо не разбираме. Защо не е събрал поучени хора от нас? Защото у нези са по-страхливи от вас. Вие сте най-безстрашните хора. Вие мислите, че аз съм толкова будала, като няма какво да правя Събрал съм, който ми попадне И у вас има страх Само, че по-малко Отколкото от другите Това е една истина Онзи човек, който ще те остави Посред пътя Как ще пътуваш с него През всичките векове Учителите, които са идвали в света Са изискали от своите ученици Безстрашие Това е първото нещо Затова за да се придобие безстрашие, придобивали се предварително други малки качества. Какво качество се изисква от ученика, за да бъде безстрашен? Как ще озаглавите тази беседа? Страхът И тъй Видяхте, че след всяко страдание има възможност да се повдигнете или да паднете. Ако се оплашите, ще си яви желание да се върнете назад. Представете си, че зданието, в което живеете, гори. Вие ще поискате да бягате, но представете си, че насреща ви излезе един човек с нож в ръка. Ножът е книжен, но вие не знаете това. Оплашите се и хуквате да бягате назад в зданието, където изгаряте. Не трябва да се страхувате. Излезете ли от зданието, което гори, трябва да знаете, че никой не може да ви пробуде с нож. Всички ножове, които ви пресрещат пред вратата, са все книжни. Щом къщата ви гори и избягате навън, значи Господ е действал да се спасите. Няма защо сега наново да искате Той да ви погуби. Това нещо хората може да го правят, но в Божественият свят няма такъв процес. Божественият свят на страданието се гледа като на един велик потик за да излезеш от едно по и да влезеш в едно по-висше състояние. След като си вървял дълго време през ще дойде радостта, ще се компенсират. След това радостта ще се смени отново с скръп, докато вие съедините радостта и скръпта в едно и придобиете божествения мир и спокойствие. Да може да разгледате света, без да се движите. Да не мислите, чето и сега ще стане. Той е велики идеал за всички уния напреднали души. Сега от вас се изисква безстрашие. Някой казва. Учителю, виж, еди, коя си ученичка плаче. От страх. Ама скръп има тя. Нищо. Аз виждам. Скръпта е божествен подтик. Тя скърби от страх, че страда. Вие отхвърляте страданието. Страданието е избавление за вас. В него е науката. Ще каже някой, има и други разбирания. Няма други разбирания. По-хубави разбирания за страданието от тия никъде не може да намерите. Ако някой каже, че еди кой си адепт може да даде по добри тълкования, лъже си. Аз мога да ви посоча всичките книги на миналото и всичките книги на бъдещето, по-други разбирания от тия, които ви давам, няма да намерите. Това е божественото. Тъй сме учили и ние. Без страх. В пълният смисъл на думата. От нищо да не ви е страх. Някой път ще кажеш, аз не искам да обиждам тази сестра. Защо не искаш да я обиждаш? От страх. Аз не искам да я направя добро. Защо? Пак от страх. Когато започнем да живеем по закона на любовта, там всичко ще правим като за себе си. Там всичко е отношение на музикални тонове, които хармонират помежду си. Всеки музикален тон има известно количество трептения. Тие трептения имат свои определени свойства, качества, по които се проявяват. Музиката сама по себе си не е механически процес. Тя е жив процес на Божественото съзнание. Ако вие измените състоянието на страх в себе си, ще се измени и вашият цвят на лицето. Червеният цвят показва един вид страх в човека. Портокаловият цвят показва друг вид страх. Зеленият – трети вид страх. Жълтият – четвърти вид страх, синият, пети вид страх и така нататък. Всичките цветове изявяват различни видове страх. Например, ти се разгнивиш. Това е от страх. Казваш някому, как можеш да ми вземеш хляба? Знаеш ли, че излагаш живота ми на опасност? И току извадиш ножа. Браниш живота си. Защо? От страх. Някой позеленее. Защо? Който позеленява, показва, че обича материалния живот. Този пък, о когото страхът има портокал цвят, той е човек, на когото личните чувства са уронени. Лишният му престише е уронен. Той казва, как тъй да се засегне моето чистолюбие, когато е засегнат неговия ум, явява се жълтия свят на страха. Има различни жълти цветове. Между един и друг жълт цвят има разлика. В различните жълти цветове има хиляди нюанси, които трябва да се изучат. Има жълт цвят, който не изразява страх. Има жълт цвят, който изразява любовта. Ако жълтия цвят се явява във вашия ум, това показва къде действа той за даден момент. Ако се явява у нас синият цвят, значи. Той действа. Виолетовия цвят пък изразява сила. Всички цветове имат по няколко толкования. Например, казах ви, че има жълт цвят на страха, има и жълт цвят на любовта. Значи един и същ цвят има по значение, има и ниско значение. При хора, у които се развива ясновистото, когато през тях мине някоя опасна мисъл, си явява известна фигура в зелен, червен или портокален цвят. Някои са ме питали какво означава това нещо. Тогава нищо не съм им обяснявал, но сега казвам. Това показва, че във вас още господства страхът. Видиш една червена точка, тя изразява страх. Някой път се повдигнете към Бога и веднага се оплашите. В този момент виждате една синя точка. Казвам, във вас сега господства синия свят на страха. Вие казвате, ако се моля много пред хората, какво ще мислят за мене? Това е страх. Човек трябва да бъде свободен. Когато дойдем до Божественото, ние ще бъдем най-умни. Речта ви трябва да бъде много естествена. Не трябва да бъдете ексцентрични. Ексцентричността е качество на страха. Страхът е използвал благородното на човека. Той е добър негов учител. Страхът е негативно качество. При сегашното състояние на хората, онези, които искат да преминат от животинското към човешкото, трябва абсолютно да се освободят от страха. Който обича майка си, баща си или имота си повече от мене, не е за мен достоен. От всичко света хората трябва да се освободят. Защо? Защото мисълта за майка ти ти причинява страх, мисълта за баща ти, ти причинява друг вид страх, мисълта за имота ти ти причинява трети вид страх. Всички тия връзки, които ти внасят страх, ще ги скъсаш. За тия неща не се грижи, ще се освободиш от тях. И какво казва още Христос? И своят живот ще дадеш, всичко ще пожертваш, за да дойде онова, възвишеното, божественото, което се гради само върху закона на любовта. Вие не можете да влезете в това възвишено състояние, докато не се освободите от страха във всичките негови прояви в живота. Това е положителна. Много разумна работа. Ако вие можете да я постигнете в този живот, то ще извършите една важна работа. Ще се посветите. Размишление. Бог на любовта не е Бог на мъртвите, но Бог на живите.